Свої викрики покажу. Довгенько побуду в хаті. Отчиню скриню з посагом. Розкладу все, передивлюся. Ми з бабусею часто розкладали і дивилися. Рушника з півнями вона вишивала при місяці, щоб чоловік тримався дому. А ту скатертину у перекупщиці придбала. Обдурили стареньку. А вона й тому рада. Проклята гулька розболілася, я повертаюсь на спину. Колись в однієї жінки була така хвороба. Вона місяць пролежала в лікарні, виписалася, як квітка, і всі казали придурюється. Комусь за групу інвалідності підсунула грошей. А вона і городу не вибрала, пішла. Починається якась хвороблива дрімота. Мені вважається топухлий, як наволочка Миколай. То бабуся Марта на обніжку, то біла палата. Тарабанить будильник. Накидаю халат, виходжу на кухню, запалюю газ. Зоя Митрофанівна тільки знадвору ставить відро з яблуками переможцям. Це їх дощ натрусив. Смачніших не буває. Іду вмиватись, а вона мудрує яєчню і раптом каже. Знаєш, що то учора було? Дерево кричало. Хтось у дуплі вогонь розіклав. Бідолашне, шарахнуло вночі. На дорогу трохи тільки огорожу поміяло. Я швидко їм одягаю усе найкраще, накидаю плащ і вискакую на вулицю. Світить сонце і грає на падолисті промінням. Навпроти сміються на мотусті випрані Миколаєві сорочки, Мені хочеться загорнутися в них обличчям і стояти. Але я вчасно повертаюся і біжу в інший бік, на іншу зупинку. До схід сонця у тютюновому магазинчику. Маленьке містечко. Таке маленьке, що могло б розташуватися на верхівці будь-якого дерева. Уже й не знали, хто уперше у долині вирубав дерево і викопав криницю, а потім поставив хатину. Хіба від цього забряжчало б у їхніх кишенях? Та чоловік Раціо кормило всього міста, розбризкував ерудицію, умощуючись у новому кріслі. А зрубав перше дерево Матвій кремінь, який приглядів собі тут добрий шмат землі, отзволив його від заростей, і засіяв хлібом та тютюном. А потім до Матвія присусідились два-три купчики, що вподобали шумну дорогу на ромен, і відкрили тут свої лавки, корчомки. Шлях проліг верстовзати і славився товстими калитками, дешевими полонянками і кривавими побоїщами одурілої голоти. Заходили у долину біснуваті і тавровані, божевільні і лицедеї, високородні й старці. Кожен залишав щось містечкові. Той бродяжі пісні, той холеру, той хутра, той чому, той мальовані глечики і заморські крами. І усяк поспіль сіяв там свою породу. Вранці якогось року на вулицях містечка з'явилися підводи із витягненими в шнурки кіньми. Доброчинні пожертви на військо їхньої світлости. Дорогу дати дорогу. Хто боліє за отечество, вносьте на військо ясновельможної величності. Туго начинені з лантухи, горе полотна, упряж і вояки у залізних отпоту і піщуги мундирах вихитувались на возах. Двораки патріотичного панства, яке ще допивало у ліжках шоколади, вискакували на зустріч воякам, щоб дати пожертвування. «Ласкаво просимо! Ми поміщика-дробота, служиві люди! Ходіть, но! Пан Чапелька хочуть внести! І до нас, і до нас! Пан земський суддя щось мають сказати!» Підхоплені бурією щедрості городяни Уже й не дивилися на гербу в бумагу Чи вписано їх там, чи висока милість Хто відірвав от себе останній шмат В облаго Отечества Бог усе бачив і знав Сльози щастя осявали їхні лиця А хто не мав ні крихти Виходив на дорогу з іконами і вголос голос молився За армію царя-батюшки Класна дама гімназії, Наталія Костянтинівна Кріг, вивела своїх вихованок у сірих платтях із мережевними комірцями на Майдан, і вони перелякано, як синиці, що б'ються в шибку, заспівали «Боже, царяхрани!». Тільки присмірком гармидер почав спадати. То були золоті часи для містечка. Жирна, як каша земля – Родила усе, що кидали в неї, і давала мешканцям червону глину, крейду, пісок і глей. У річці, яка розкраяла місто, водилися щуки, як качалки, кишіли в юни. Уздовж найбільшої вулиці, котра, здавалося, тоді була безкінечною, літали кухарчуки і водоноси, тягали брудні хвости помийні кішки і собаки. А втім, були й істотніші події, що сколихували містечко багато десятиріч підряд. Над ним котилися війни, і шли не повертались кращі чоловіки,